Iben Abbas i radiallahu anhu të regon Një natë, bujta në shtepin e tezesime, me i munas, grua së pegamberit Alehi Selam Unë ushtriva në jastek anash, ndërsa i dërguar i Allahut Alehi Selam dhe e shoqe e ti ushtrim përse gjati I dërguar i Allahut Alehi Selam, fjeti dër nga mes i natës, pak më vërpara ose pak më pas Dhe pastaj u zgjua dhe ndeti duke fërkuar fëtyrën me duer, si për të fërkuar gjurëmët e gjumit Pas kësaj, këndoj dhjeta jetet e fundit e su Pastaj u ngrit dhe shkoi e mori një katsec me ujë të varur. Mori me të abdes, një abdes të përkryer e pastaj u ngrit të falej. Edhe unë u ngrita duke vepruar si ai. Pastaj shkova dhe u vendosa në krah të tij, në 9 maj, ndërsa ai më vuri dorën e djathtë në, djath në kokë, më kapi veshin e djathtë dhe më përdrodhi duke më tërhequr dhe më vendosi në të djathtën e tij. Ai fali 2 rekat, pastaj dy të tjerë, pastaj dy të tjerë, pastaj dy të tjerë e pastaj edhe dy, pastaj edhe dy. Gjasht herë nga dyre katë, pasaj, në fund vetëm një rekatë. Pas gjithë kësaj, a ju shtri për sëri në shtratë derisa i erdi më e zini. Kështu a ju, a lehi selam, ungrit dhe fali dyre katë të letë, doli për në gjami për të prirë njërzve dhe fali namazin e sabahutë.